A continuación quedamos cunha colleita das intervencións das persoas que falaron dos alicerces do presente e do futuro flispiniano nese programa especial do pasado 7 de febreiro de 2015 ao vivo nas instancios do Ateneo Ferrolán. Informou o pequeno monstro para a libre comunitaria de Ferrol. Pero agora ímos xa, pois, co importante non Para a historia da Radio Filispín Ana. Sí, temos xa sentado aí Ao noso carón, André e Imos comezar polo pasado Por esos inicios Contanos como xurdiu a idea de facer unha radio libre Aquí en na comarca de Ferrol Bueno, aquí Cada quen que conte Dos que estiveron no, no, no principio de todos Mais alicerces filispinianos Pois pues, contará un pouco a súa propia Contanos a túa no? a miña, no? a Necesidade de crear un medio de comunicación totalmente diferente o que existía en un contexto moi determinado. ¿no? Pues había unha emisora un pouco alternativa naquel momento na nosa cidade, no campus de, de Serantes, Radio Caos, mm. na que confluíamos moitas personas que costábamos da radio, que logo pues, algúns eh, acabaron facendo radio en Radio Félix e que, por circunstancias determinadas, esa radio pues, deixa de, de, de ser libre, bueno, de ser libre entre comillas, é dicir, de estar aberta a cidadanía, fechase, e aquello acaba desaparecendo. ¿no? Por outra banda, en aquel contexto social, estamos no ano 2003-2004, pois pues, acontecen cosas terribles no noso país, como a, a catástrofe do, do Prestige, hai todo un movimento social en torno a iso que resurde no noso país, Por exemplo, iso se, se concretiza no foro negro que ten lugar na Facultade de Xornalismo en Compostela, coa presentación de moitas propostas, experiencias, que algunhas se materializaron, outras non. Unha daquelas propostas que se, que se levou a cabo no foro negro de Compostela na Facultade de Xornalismo foi precisamente este proxecto, que aínda non tiña nome como tal a radio, a o salí xunto a máis propostas, xunto a propostas a máis ou menos consolidadas, como Radio Calimera, Radio Piratona... Tambén había un contexto de manipulación informativa respecto non solamente ao tema do Prestige, senón a, a Guerra de Irak, que estaba daquela pues, en, plena, en pleno auxe. ¿no? Entón, con todo ese caldo de cultivo, manipulación informativa, Prestige, Guerra de Irak, que nos fechan un medio de comunicación a moita xente amante da radio que estávamos por aquí, que gostábamos de, de facer radio, todo eso xuntase na miña propia experiencia e fai que algunhas persoas confluamos en determinados foros de internet, que daquele estaba internet así un pouco pues, nacendo, non, non había o ocai agora, as redes sociais, todo iso. Eh, foi unha vía de comunicación para lanzar unha mensaxe de, de que sí. si iba a ser unha radio libre, unha radio alternativa, unha radio diferente. Eh, había que mellorar aquello que, que coñecíamos de, de Radio Caos, había que facer unha proposta. Non era un proxecto personal, había que facer unha proposta colectiva e non era un proxecto tampouco de catro amigos. Cantos xerades, xerades poucos. O principio, <coughs> o principio podríamos ser, porque logo, claro, logo aconteceu o que aconteceu logo, no? logo unha asamblea máis aberta do que facíamos o principio, que era xuntarnos esa xente para ver como íbamos a materializar iso, houve unha asamblea aberta no Ateneo Ferrolán, unha presentación xa anunciada nos medios de comunicación e entón nesa asamblea pues, apareceu a xente do Ateneo que nos acolleu extraordinariamente, por iso estamos, estamos aquí e o Radio Filispín de unha maneira veu a luz porque alguén apostou por Radio Filispín, o sea, Ateneo totalmente apostou por Radio Filispín e entón pues, nos facilitou moito todo até ao final que comezamos as emisións un ano despois aquí no, no Ateneo moi sí. boa, Xolo que foi o primeiro que sonou en Radio Filispín si, sí, si, sí, si sí que me lembro eh, foi do disco da matraca perversa eh, a nosa historia facemos la nos ah, ah. Facem... e sonou por algo, tiña que ser ese sí, tema si, sí, si, escoximo la propósito que valoración faz destes 10 anos da Radio Filispín pois, pues, eh, moi positiva na verdade houve etapas, como dixía André, non? De, de subidas e baixadas, de, sobre todo de, a nivel de participación da, da xente na radio, que, en definitiva, é do que se trata, de que a xente participe. Se si non hai participación, pois, sí, sí. Non home, se realidad. pode facer unha radio solo con un ordenador, non e ponendo música continuamente, pero non é do que se trata. É sí. moi, a verdad, dez anos, non penso que que ninguén o imaginara, sabes, que íbamos a estar dezanos aquí na radio metidos. Claro. Foi todo evolucionando, como esperábades. Claro. Como esperábamos, non, porque... Foi ver... mellor. Sí, a verdade é que mellor, porque unha vez que tiñamos o proxecto no, no papel e, bueno, xa a asamblea funcionaba un pouco, tal, tiñamos en mente pues, que íbamos a tardar mogollón en conseguir os cartos para o emisor, ¿no? que era máis caro e todo o material... E, claro, cando miramos o presuposto e o que era todo eso, que eran 3.000 euros ou algo así, o emisor, dixemos, meca, un tal, canto temos que aforrar, non? Isto vai ser, buf, unha eternidade, hasta empezar. O que pasa é que, claro, sucedeu que montamos o... un festival, tivemos a idea de montar o festival, que era o conspirando, o conspirando con unha Radio Libre, no que mogollón de grupos de ferrol se prestaron a participar, tamén eh, actrices que presentaron, e eh, que animaron a festa e tal, e celebrámolo un xoves de Semana Santa, un xoves santo, no, no que era o West Salon. A ahí. discoteca. Sí. E a verdade é que daquela non se facía nada, en Semana Santa que non fosen as procesións. entonces Ferrol está cheo de xente, e non sei, foi unha conxunción de dos planetas ou algo, pero... Saiu, bueno, había mogollón de xente e quitamos os cartos para, para mercar o emisor. O sea, vendimos todas as entradas e máis. Había centos e centos de personas que, es que non nos mesmos o, o creíamos, ¿no? que houvese tanta xente e que nos fose tamén o, o festival. Entonces claro, ante eso, dixemos, me tapo, vamos a comprar o emisor rapidamente eh, ao ano. O no verano ano seguinte, do 2005, eh, xa empezamos a emitir. Que xe se pide xeo futuro da radio Félix Pín? Eh, xe pido eso, que a xente participe, porque se participa, a radio sigue libre, se non, pois, eh, morrer. pois, morrerá. Eu que decía antes, que manter unha radio poñendo un ordenador a funcionar, hoxendía, es que non te costa nin cartos, prácticamente. Né? O importante é, que ao redor da radio non exista, exista unha xente, un colectivo unhas persoas que, que se organizan e fan cousas xuntas non? creo que iso é o máis importante e sobre todo que non o comentamos, tampouco comentou André, eh, na radio ao principio de todo o que nos costou, o que máis nos costou foi elaborar o quen somos non? o quen somos que é un pouco os, os principios da radio o código da radio, non? e chegar a un consenso para poder montar algo en conjunto, no? en, eh, e, que a, e que todos estivéssemos de acordo niso, pois eu creo que foi o que máis nos costou, sabes? E o que incluso decíamos, ah, o sea, se si non sacamos isto pois non hai radio, sabes? Como decía André, eu podo montar unha radio para min, e eu fago o que me dá a gana, no? e, e digo, e pincho e corto o que o que se pon, o que non se pon, o que se... pero facelo entre todos e entre mogollón de xente que é diferente e pensa diferente, eso é difícil. Pero unha vez que se consigue, aprendes mogollón. Aprendes a ser claro. tolerante, entón, tamén. Non tolerante, máis ben respetuoso. Continuamos neste Filispín vai cumprir dez anos dende o Ateneo Ferrolán. E queríamos agora volver a chamar ao público para que nos digades Los que estáis aquí presentes que para vos Radio filispí que su pucho que animas ahí sí, sí. a propósito de que te son micro creo que hace tres o cuatro, tres años que lo dejé antes si hablando de lo, de lo fácil que resulta sentirse bien entre la gente de la radio filispin la poca el poco clasismo el poco ...la mucha solidaridad que hay entre, entre todos los que hicimos el programa de aquella... supongo que ahora también... ...hay un grupo fundador realmente muy generoso en casi todo... Eh, ...lo que significa la radio, en los conocimientos... ...y nos da una oportunidad y es un ejemplo para Ferrol de alguna manera... ...en estos momentos en que lo que prima sobre todo es la exclusión... ...lo que prima las políticas del ayuntamiento son la exclusión... ...de todo lo que no sea lo de ellos... Radio Filispín supone una isla, o suponía y supone, supongo que seguirá en lo mismo, conociendo a las personas que lo llevan. Es una radio acogedora, una radio que nos da la oportunidad a todos, a los que no somos profesionales, de tener una voz. Y me parece realmente un sitio estupendo y a mí me gusta venir y agradecerlo siempre que vengo. A Miguel y demás. ¿no? Bueno, es eso, es un poco... No, Ricardo, ¿eh? A todos,